або ж може просто знищити руками їхніх вже сородичів. Душа тримтить від перечуття великої гри. На її тлі лтавські операції будуть виглядати дитячими забавками. Годинник показував чверть на п'яту, коли секретарка Астрея Олена Катруш озвалася з селектора. Георгію Максимовичу, до вас клієнт. Нехай заходить. Тренко склав папери в папку і замкнув їх до сейфу. «Дозвольте!» Двері прочинив інтелігентного вигляду худорлявий чоловік. В окулярах з довгим скуйовдженим вітром волоссям солом'яно-коричневого кольору. Дбайливо пов'язана краватка, білосніжний комірець сорочки і бездоганно випресована трійка говорили про те, що її господар явно представник гуманітарних наук. «Манко Євген Зейликович» – назвався клієнт. «Пробачте за турботу, але окрім вашої агенції, пане Георгію, звертатися мені більше нікуди. Всіх уже обійшов – і міліцію, і службу безпеки, і адміністрацію, і комісію у справах культів та релігій. Все безуспішно. Добрі люди радять прохати допомоги в Астреї. Швидко проголосив ще з порогу гість. «Сідайте, будь таласкаві!» Тренко вийшов із-за столу, потиснув клієнтові руку і всадовив у крісло напроти. Повернувся на місце, увімкнув відеомагнітофон. «Не хвилюйтеся, розкажіть усе якомога детальніше. Е, я кандидат мистецтвознавства, викладач пединституту. Маю більше ста друкованих праць у газетах і журналах, у нас і за кордоном У мене сотні учнів І єдиний син Мирослав – золота дитина Ми з дружиною, вона у нас педагог Нарадуватися на хлопчика не могли Вчився відмінно Відвідував музичну і художню школи Працьовитий, слухняний, ніяких вуличних знайомств Турботливий ми з Валюшею приходимо додому, а нас уже вечеря чекає. Мирославчик зготував. У квартирі прибрано, уроки вивчені. Книги любив читати. А це... Ну, словом, ось що залишив. Манко простягнув тринковий папірець. На звичайному аркушику у клітинку акуратним каліграфічним почерком було виведено. «Прощайте, сатаністи!» Зрікаюсь вас і вашого демонічного світу. Життя має сенс тільки в служінні матері світу. Не шукайте мене. Покайтесь, Мирослав. Незадовго до цього він зацікавився світлим братством. Приносив додому якісь брошурки, газетки, зачитувався ними, замкнувся собі, перестав ходити до технікуму, Зовсім не слухав ні мене, ні дружину. А два тижні тому взагалі зник з дому і залишив оцю записку. У міліції мені роз'яснили, це у Лтаві не єдиний випадок. Місіонери Великого Світлого Братства задурманили голову не одній моїй дитині. Але ж знайти хлопчика не можуть. Ну, де я вже не був, до кого не звертався, безуспішно. Усіх наших родичів обдзвонили, ніде не з'являвся. Допоможіть! Найти сина. Ми хоч і небагато заробляємо, але оплатимо всі витрати і згодні призначити будь-яку винагороду. Заспокойтесь, Євгене Зейликовичу. Ми спробуємо вам допомогти. Сподіваємося, дитина знайдеться. Ви не принесли фотографії, Мирослава? Приніс, а як же? Я ж розумію. І в міліцію віддав фотографію. Вона висить у всіх вітринах, допоможіть знайти людину. Звичайно ж приніс. Ось, будь ласка. Останнє фото весною робили. А з фотографії на Тренка дивилось усміхнене обличчя білявого симпатичного юнака з тонкими рисами. Скільки йому років? Вісімнадцять. На другому курсі художнього технікуму вчиться. Вчився. А друзів Мирослава були? У технікумі, у дворі, по художній школі? «Були? Товаришував з двома однолітками. По сусідству живуть. Один зник разом з ним, інший – божиться, що нічого не знає. Ну, у всякому випадку міліція від нього нічого не добилася, батьки теж. «Скажіть, а Мирослав з собою нічого не прихопив? Одежу там якусь, знаряддя, гроші?» Клієнт опустив очі. Прихопив. Мені дуже прикро говорити про це Але з дому пропали гроші, коштовності, наші обручки, відеомагнітофон, радіоприймач Соні Багато грошей 9 мільйонів купонів, 1200 доларів, 500 німецьких марок Мої праці друкуються за кордоном, я іноді отримую гонорар у валюті у мене до вас буде прохання. Напишіть ось на цьому аркушику прізвище всіх знайомих вашого сина, яких ви тільки знаєте. І ще пуста формальність. Треба підписати угоду і написати розширену заяву про рошук Мирослава. Секретарка видасть вам необхідні бланки. Тим часом я запрошу детектива, котрий буде вести розшуки вашого сина, і він, скоріше всього, захоче з вами переговорити. Оленко! гукнув у мікрофон селектора. Зайшла секретарка. Допоможи Євгену Зейликовичу оформити угоду і написати заяву. Знайди шлафа і прийшли негайно до мене. Будинок, який розшукував Максим Карій, тулився на самій околиці Лтави. Ліворуч і праворуч височіли двоповерхові будинки новітніх ділових людей з та вбудованими гаражами для іномаров. Двері в хатину детектив прочинив уже надвечір, у кінці дня безупинного ходіння за адресами, так чи інакше пов'язаними з двома наркоманами, котрі покінчили життя самогубством. Паркани виросли в рівень із солом'яним дахом невеличкої мазанки, затінювали світло і в сінях було темно хочво кострель. Максим з трудом розшукав двері до кімнати, намацав клямку, згадав, як вона спрацьовує, натис донизу, і на нього війнуло затхлим запахом давно непровітрюваного приміщення. — Хто там? — почувся з ліжка в кутку невеликої світлички голос. Максим підійшов ближче. На ліжку, устеленому старими потертими повстяними ковдрами, в одязі, Лежала висохла блідолиця бабуся, укрита рядниною. «Добрий день!» – привітався Карий. «Ви Йовпраксія Пилипівна Кухаренко?» «Я синку». «А ти хто такий?» «Мені треба поговорити з вами про сина». Обличчя бабусі залишалось незворушним. Вона тяжко зітхнула. Сідай, коли прийшов, хоч одна жива душа завітала. Оце третій день, як злягла, і ніхто не заходить. Раніше гріші боялися, дружків його, а тепер просто так не йдуть. Та й нікому дуже.